Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu ve salamu ala işrafil anbiya ve al-musallim Nəbiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi acma'in Rabb-i şirahli sadri ve yassirli amri vahil uflatan min nisani yafqahu qawli Amma ba'd Muhterem Müslüman qardaşlarım Amşacicimiz Allah'ın salamiyle salamu ayram Ve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 Cəhənnəti, cəhənnəm, cəhənnəmi isə cəhənnət olacaq. Yəni, zənn edib, cəhənnətinə daxil olan, daxil olduqdan sonra görəcək ki, artıb cəhənnəmə düşür. Çünki, ehtiqat edəcək ki, Məsihd Əccəl onun Rəbbidir. Və, sevincək, cəhənnətə daxil olacaq. Daxil olandan sonra görəcək ki, cəhənnəmdir. Mümin isə,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 Sonra Məsih Dəccəlin Əbu Üməm radiyallahu anh o deyir ki, o deyəcək ki, mən peyğəmbərəm. Bu barədə gələn rəvayət baxmayaraq ki, zəifdir. Rəvayət Əhməd ibn Həmbəldən gəlir. Zəifdir. Bakın, başqa rəvayətlər onu qüvvətləndirir və onun peyğəmbərli iddiası etməsini təsdiqləyir. Deyir ki, peyğəmbər s.a.v. Əsid kimi məndən sonra 30-a yaxın yalancı peqəmbərlər olacaq. Bura bayər həmən bu sahabənin radiyallahu anh dediyini təsdiqləyir. Həmçinin <coughs> başqa bir hədisdə də deyirik qiyamətə yaxın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 Doquzuncu Allahın görməməyinə dəlildir şey Məsid Əccəl Allahlığı iddiyasi edəcək. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki öylənə qədər siz Rəbbinizi görməyəcəksiniz. Allah s.ə.v. Quran-ı Kərimdə Musa a.s. deyir ki sən məni görməyəcəksən. Qiyamətə qədər. Qiyamət günü isə bəli, bütün müminlər öz Rəbbini görəcəklər. Hədistə deyir ki, Təəllə mənəhulən yərə ahədun minkum Rabbəh və Azəvə Cəllə hətta Bilin ki, öylənə qədər sizdən heç biriniz öz Rəbbini görməyəcək. Onuncu, əvvəlki rəvayətlərdə gəlib, ki, Məsihdəcəl təqqüz olacaq. Və bunun təqqüz olmasını, mən bir rəvayət gətirdim. Lakin, tək göz olması barədə aşağıdakı sahabelər, aşağıdakı sahabelərdən rəvayət gəlib və bu mütəvətir adlanır. Yəni çox yollarla təsdiq olunub ki, Məsih dənizə təkdir. Bizim Rəbbimiz isə tək, Məsih dənizə tək gözdür. Bizim Rəbbimiz isə tək göz deyil. Deməli, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Ayşa, Um Suləmə, Said ibn Nəbi və Qas, Said al-Khudri, Cabir ibn Abdullah, Abbas ibn Sa'id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 11-ci onun alnında gözlərinin arasında, iki gözlərinin arasında kafir sözü yazılmacaq. Üç ərif. Təf, Fə, Birqara. Kafir. Bu kafir sözünü ərəb dilini bilməyən, və həkən olan şəxs oxuya biləcək. Ərəb dilini bilən, amma kafir olan şəxs oxuya bilməyəcək. Amma Hədisin məhzə ondan ibarətdir ki, müəminlər bunu oxuyacaq. İstər ərəb olsun, istər qeyri-ərəb olsun. Bu da dəlildir ki, ərəb, qeyri-ərəb belə söhbət, minnətçiri söhbət aparmaq olmaz. Və həmsinin kafir olan istər ərəb olsun, istər qeyri onu oxuya bilməyəcək. Hikmət nədir? Hikmət ondadır. ondan ibarətdir ki, oxuyub, müəminlər ondan çəkinsin. Kafirləri isə onu görməsinlər və onun dalı cəngətsin. Onların gözləri bağlıdır. Allah s.ə. onların gözlərinin pərdini çəkdir. Onlar hecə haqqı görmürlər, batili də elə görməyəcəklər. Elə zənn edəcəklər ki, o batildir. Elə onların Rəbbidir. Bu hədis də, bu hadis barəsində də danışmışıq, lakin bundan başqa, bu hadisi aşağıdakı sahabilər ravayət edib. Hənəsi Malik, Aişə, Abdullah bin Omar, Hüzeyfət bin Yəmən, və s.əhəbələr revayət edirəm. 12-ci, müəmin, hər bir müəminin oxuyub-oxunulması barəsində deyir. Və evet, dedim ki, hər bir müəmin oxuyacaq kafir sözünü 13-cü isə yenə təkrar edirəm, bu uməmə radiyallarına o, ki, onun yanında olan cənnət və cəhənnəm böyük fitnə olacaq. Doğrudan da böyük fitnə olacaq.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 Bir maraqlı hədislə gətirib şeyx, ki o, yəni, baxmayaraq ki, hədis səhiyyidir, bu vaxta qədər gələn hədislər, yəni, rast gəldiyimiz hədislər hamısı onuna dəlalət edirdi ki, o yalnız Məkkə ilə Mədinəyə daxil ola bilmir. Bu şeyx hədis gətirib ki, Məsid-il Aqsaya da daxil ola bilmir. Düzdür, çünki Məsid-il Aqsanın qapısı asıldıqda İsa a.s. görür, daxil olunur, qaçır. Ondan əvvəl də daxil olub-olmayıb, Allah bilir. Şuraya xədis gətirir ki, daxil olmayacaq. Bir də Tur dağın. Müsəlmanlar qalxır Tur dağına, onu mühasirə alır. Məsid Əcəl alır. Şimdi o də gələcək. Bu mühasirədə onlar Allahdan nə istəyir? Allah onlara üç şey, iqtiyarına bıraxır ki, üç şeydən birini seçin. Yani onlara əzab yöndərək, yerinə yeksən edək. Ya da sizin sibaqla, sizin əlinizlə onu qalib edək. Gələcək və <coughs> 15-ci o cəhənnəmin necək İbrahim a.s. kimi od İbrahim a.s. təsir etmədi, onun üçün salamat, soyuq oldu. Eləcə də bu cəhənnəm həmən ora düşən insanlara təsir olmayacaq, yandırmayacaq. Lakin, şeyh albanidir, buna ait heç bir hədis yoxdur. Təsdiq edən heç bir hədis yoxdur. 16-cısı <coughs> yenə onun fitnələrindən, yəni xaldatması ondan ibarətdir ki, deyəcək bir nəfərə hər hansı bir insana müəmmiyyə kafir necə istəyirsən sənə atananı dirildin və onlar şəhadət gətirsinlər ki mən sənin Rəbbinəm sən də şəhadət gətirsin ki mən sənin Rəbbinəm deyəcək bəli hə dirildəcək atanasını dirildəcək necə iki şeytan onun atanasının simasında gəlib duracaq onun qarşısında və hə, deyəcək bəli ey oğladım Bu, bizim Rəbbimizdir, ona tabu Buna <coughs> aiddə hədisi gətirir, Albani, r. Əsma bint Yezid ilə Sariyyədən, deyir ki, r. səhabələrin yanına gəldi və dəccəl haqqında onlara məlumat verdi. Və bu məlumat verdikdə, həmən bu hədisi danışır, deyir ki, gələcək, deyəcək ki, istəyirsən sənin atananı dirinim, və bu onu alladıb yoldan çıxarır. Və o iman gətirir. İman gətirir ki, bəli, sən mənim, Rəbbim, demirsən. Oradan dəhşətli bir fitnə olacaq. Atanan, gözdən qabağında görəsən, sağ və sənə desin ki, bu sənin Rəbbində onu ibadə et Heç-keç arxain olmasın ki, o fitnədən canını qurtara bilər. Sonra Peyğəmbər bunun danışandan sonra çıxır, dəstəmaz alır, səsini qaldırır, E, görür ki, bir təstə cəmanın səsini qaldırıb danışır. Rasulullah s.ə.v gəlir, deyir ki, bəs səsinizi qaldırmayın. <coughs> Deyirlər, Rasulullah, bizə bir nəsiyyət et. Rasulullah s.ə.v məsid dəcəl haqqında xəbər verir. Məsid dəcəl haqqında xəbər verir və bu zaman əsmə Qayalan, deyir ki, ya Resulullah, bəs, sən bizim yalnızda olmasan, biz ne edəcəyik? Necə onun fitnəsindən qorunacaq? O cür dəhşətli fitnəsi olacaq. Deyir ki, mən sizin yanınızda olsan, mən sizi qoruyacam. Hər xayn olun. Mən olmasam, mənim vəfat etdikdən sonra olsa, bu da dəlili idi ki, Peygamber səsindən vəfat edəcəyik. Allah deyir ki, əbədi yaşasın. Məndən sonra olsa, Allah sizə kifayət edəcək.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 Bunu görənlərin bəziləri iman gətirəcək, lakin o şəxs bu şahsı divr etdikdən sonra o ki deyəcək ki, indi daha da imanım artdı ki, sən həmin məcidəcəcərsən ki, peyğəmbər sallalləm sənin haqqında bizə xəbər vermişdi. Bunu dedikdən sonra artıq ikinci dəfə ona da heç nə edə bilmirəm. Öldürə bilmirəm. Peyğəmbər sallalləm deyir ki, Məsih Dəccəl Mədinəyə daxil ola bilmir. Mələklər ona ümkan vermir, mani olur ki Mədinəyə daxil olsun. Dayanır Mədinəyə qırağında və münafiqlər, müşkiliklər, çağırlər onun yanına çıxır. Özləri. Bu zaman bir müəmmin şəxs də özü gəlir onun yanına. Gəlir, deyir ki, şəhadət edirəm ki, sən Peygamberimizin bizə xəbər verdiyi Məsih Dəccəlsən. Məsihid Əcəl deyir ki, istəyirsiniz, bu cəmatə müraciət edir, istəyirsiniz bunu öldürün, sonra dirildin Ondan sonra şəkk edəcəksiniz ki, mənim məsihid əcəl, sizin Rəbbinizəm. Hə? Deyirlər, yox, şəkk etməyəcəyik. Öldür, diril, baxa ki, necə edəcəksən. Öldürür, iki yerə bölür. Sonra təzdən dirildir. Yəni, bunların gözlərini görsənir. Həqiqətdə onu öldürüb, dirilmir. Sonra, bu deyir ki, mən daha da imanım artdı ki, sən həmən məsid ədəcəsən. Peyğəmbər s.ə.v bizdə xəbər verdiyi məsid edəcə. Ondan sonra artıq onu öldürə bilmir. <coughs> Və keçən dəfə dedim ki, onun boyuna ya misdir, ya gümüşdir, ya polatdır, nədənsə Allah spontanələ maniyə yaradır. İkinci dəfə onu öldürə bilmir. Qabulsaq deyir ki,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 Bağırdızıl 20, 21, 22-ci fəs 22 fəsilləri bu barədə də əvvəlki hədislərdə danışıb. <coughs> Necə ki, əmr edəcək göy, yağış indirəcək yer, növbə-növ bitkilər, meyvələr, sardacaq. Bunlar hamısın möcüzədir insanlar üçün. Amma onları edən Allahdır. Məsih Dəccəli yox. Allah edin. Məsih Dəccəli imtan Görsün ki, inanacaq kim, hinkar edəcək. Həmçinin, kimlər ki, iman gətirir, onların malqarası edir otluyur, südlə dolu, tox özləri qayıdıb gəlir yələrini yanına. Ancaq kimlər ki, iman gətirmir, onların malqarası yavaş-yavaş azından qırılır. Özləri də xəstələnir, bəla gəlir onlara. Bu hamısı məhsildə məhsildəcəlin fitnəsi olur. Göstərsin ki, əqiqətən məhsildə Rəbbinizə. Sonra İsa Aleyhisselam gəlir Məalizə edir Baladan qurtarır 22-ci Cəhsəs Ənən hədisidir e, Dünün, o gündə deyim Təmiq İbn-i Əvsiddəlinin inşallah o barədə danışacağım Səhir Müslümdür hədis bir maraqlı Rəvayət də var ki Məsih dəcəl gəlir Mədiniyə, yaxınlaşır. Mədiniyə daxil ola bilmir. Lakin, Uhud dağının üstünə qalxır. Uhud dağının üstünə qalxır və baxır Mədinə şəhərini. Ətrafındakılara da müraciət edir, deyir ki, baxın. Uzaqda görürsünüz o. Ağq qəsiri. Ağq bir, başqa rəng yox. Ağq mərmərdəndir bu, deyir bu onlar. Bu axq əsiri görürsünüz Əhmədin məscididir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in məscididir. Təqiqətən ağrıqdır. Bütün başdan əxara axq mərmərdəndir. Uzaqdan baxanda elə axq görürsənir. Doğrudan da. Bu hədisi Əhməd ibn Əməl rabait edib. Ülkə əsir bundan qabaq. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə Cavab edib o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 14 əsrindən qabaq rəvayət edir. Xardan bilirdi ki, ağ ah, olacaq, ağ ah, rəngdə qəsr olacaq. Və qəsr olacaq. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdi məsibətləri bəzəməyi, əzəmətləşdirməyi. Başın qiyamətə gəlməsinə diyə ümidlə baş verməli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xəbər veribsə, bu olmalıdır. Bunun qarşısını heç kəs ala <coughs> 25-ci <coughs> Mədinənin titrəməsi Mədinənin titrəməsi ilə münafiqlər, müşriqlər əsid dəcəlin yanına çıxacaq Bu qarədə də şəx 3 tənə ədis gətirib, ənəsi bin Məliq Cəbr ibn Əbdullahi, bir də Məhcən Ədiyəllərin hümmü ki, gələcək Mədinənin qırağında dayanacaq və Mədinədəki müşriqlər, münafiqlər onun yanına özləri çıxacaq onun fitnəsinə özləri salıq. <coughs> Müsəlmanlardan biri deyir ki, yəni müsəlmanlar, bu Allahın düşmənidir. Hara gedirsiniz? Lakin ona sözlərinə məhəl qoymayacaqlar. Yenə tıxıb gedəcəkdir. Hətta qadınlar, yəni kişilər öz qadınlarını evdə bağlayacaq ki, onun yanına tıxmasınlar, getməsinlər. Amma yenə onlar onun fitnəsini öyrüb gedəcəklər. Neçə min, 70 min bir rəvayətə gəlib, yaxud indən ona təb olacaq. Ya hə, bunlar hamısı doğrudan da böyük fitnə olacaq. Yerdə qalan müəmin, müsəlmanlar, başqa yerdə olan onlar. Öyrənirlər ki, İsa əleyhissalam gəlsin. Kəlsin və onlara kömək olsun. Həqiqətən, əksər insanlar nəcis dəcəlin ardınca gedir. Onun fitnəsi məydir. İsa a.s. gəldikdə soruşurlar ki, sən kimsən? Ey Allahın qulu. Görürlər ki, başqa qeyri adi bir insandır. Deyir, mən Allahın qulu, elçisi, ruhu, en yəni ruhundan kəlməsi ol deməklə olub. İsa bini Məryəm'ə. Məryəm oğlu İsa ya. Nədir, səsin üç şeydən birini. Ya Allah s.a.lə və Məsib də Cəlvanın əskərlərlə, yəni tərəftarlarına göydən bir əzab indirsin. Yə onları yerlə yeksən eləsin. Yə da sizin silahınızla ona qalib gəlsin. Üçündən bir nisəsin. Hansını istəyirsiniz. Fikir verir, müsəlmanlar o vaxt da yəni öz kişi kimi olduqlarını göstərirlər. İstəmirlər, asanlıqla Allah-tağla göydən əzab göndərsin və onunla da hər şey bitsin. Və yaxud yerlə yeksən eləsin onları. Sizlə ki, kimi duruşu gözləri onu nəhv iləsin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 <Gülüyor> İsa aleyhissalam da məsih də cəlüldür o onunla da onun fitnəsi bitir makin onun sonra gəlir yacüz məhzuzun fitnəsi ədis səhi muslimdədir sonuncu diqdə fitnə kitabında 7312-ci ədisdir Peygamber s.a.v Bir dəfə cəmatı yığır məhsidə Namaz qılır Sonra Deyir ki Ey Səhab elərim Gülə-gülə deyir İndərə qalxır gülə-gülə ki Səhab elərim Məhsidi ona görə yığmamışam ki Yəni Toplamamışam Cəm etməmişam ki sizin nə eləsə qorxudum Yəni nədənsə çəkindirim nə eləsə mücdəliyim. yalnız siz ona görə yığmışam ki, Təmim İbn-i Həls-i Dərinin baxdı ikən olub, sonra müsəlman olan bu sahabənin mənə ravayət etdiyi hadisəni ya hədisi sizə danışım. O hədis ki, onun barəsində, o hadisə ki, onun barəsində mən sizə xəbər vermişdim. Və onun da bu gətirdiyi rəvayət həmən dediklərini təsdiq edir və rəvayət edir Təmim i̇bnəv rəvayətini o deyir ki e, ə biz 30 nəfər kişi ilə dənizə çıxmışdıq və dənizdə Förtünat, Təlatun başladı, dalğalar bizi aparıb çıxartdı bir adaya Adaya gəlib çatdıqda, düşüb yəminin ön tərəfində oturub, kirləşirdi ki, nə idə Bu zaman bir heyvan bizə yaxınlaşdı. Çox tüklü olmasından arxası qabağı bilinməyirdi. Hədindən artıq çox tüklü idi. Soruşduq ki, sən kimsən? Dedim, mən cəssəsəyim. Cəssəl səni heç kəs şərh etməyib. Yəni, bu vaxta qədər onun şərhinə rast gəlməmişəm. Nəvabi də şərh etməyib. Cəssəl heyvanın növüdür, yoxsa onun adı idi. Allah yəndir. Cəssəl səni, gedək mənimlə mağaraya, bir nəfər orada sizi görmək istəyir. O şəxsı vəzif etdikdən sonra, Deyir, biz elə zənn etdikdir, olan şəx şeytandır, onun bəhsindədir. Dərhal onunla bərabər getdiyik həmən yerə, dediyi yerə. Gəlib satdıqda gördük ki, əzəmətli bir məxluldur, insandır, əlləri boynuna və ayaqların arasına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 O suallarıma cavab ver, verin Mənə deyin görəyin Deysən deyilən yerdə Xurma ağızları var verir Biz dedik ki, bəli Verir, biz də çox Sonra tabari adında göl Haqqında soruşdu, dedi ki O tabari adlı göldə Su var, su amələ gəlib orada Biz dedik ki, bəli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 Peyğəmbər çıxıb, biz dedik bəli çıxıb Məkkədə çıxıb, Yəsirib şəhərinə Mək Mədinənin keçmiş adıdır Yəsirib şəhərinə gəlib deyir onun halı necədir? müharibə edir müşriklərlə, deyir bəli biz dedik bəli, ərəblərlə müharibə edir və çox vaxt qalib gəlir, tərəftarları da artır, əmən o mağarada olan zəncərlənmiş şəxs Deyir ki, siz mənə nə var, hamsını necə var ilə danışdığınız və sizə görürəm ki, ona itaat edəsiniz. O sizin üçün xeyirli olar. Peyğəmbər səsləmə. Və deyir, mən sizə indi özün barəndə xəbər verim ki, mən kiməm? Bilin. Bilin ki, mən Məsihi dəcələm və az qalıb mənim çıxmaqməm.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 Bəzi rəvayətlər gəlib ki Peyğambar s.ə.v e, İbn-i Sayyad adlı bir sahabəni İbn-i adlı bir sahabəni vəsv edir və sahabələr eləzəni nedir ki bu Məsih dədcəldir ətta onlar deyir ki Ya Rasulullah, izin dəyir, mən onu öldürüm. Sən Peyğambar Əsasələmin cavabına vaxt. Deyir ki, əgər o, Peyğambar Əsasələmin özü də qəti bir fikir demir ki, həqiqətən bu Məsih dədcəldir. Şübhəli bir söz vəsif edir onu, ki, ola bilər ki, Məsih olsun. Amma qəti demir. Allah fərəzəməmə heç bir vəhi gəlmir bu barədə. Ona görə gör nə deyil? Deyir ki, əgər həqiqətən o Məsih sən onu öldürə bilməyəcəksin. Niyə? Çünki onu İsa Aleyhisallam öldürməndir. Əgər hə məsih dəccəl onu öldürməyəni nəsə bir xeyri yoxdur? Artıq günah niyə qazanırsan, sahabəni öldürürsən? İbn-i da çox belə qorxun sifəti var idi. Doğrudan ona baxanda, sahabilər qorxurdular ki, bəlkə doğrudan da məsih dəccəl budur. Akana hə görə nə dəlillər gətirir? <gülüyor> Məsid Əccəl Mədinə ilə Məkkəyə girə bilməz əmə mən girmişəm Məsid Əccəlin uşağı evladı olmayacaq ancaq mənim evladım var Məsid Əccəl müsəlman namaz qılan deyil mən namaz qılıram sahabəyəm, cihadda iştirak edirəm lakin sahabilər deyil ki cihadların birində o yox olur xərə gedir Allah edir. ona görə də alimlər ixtilaf edir bir qismidir ki odur Məsid əcəl. Orada yox olub, qiyamət günü gələcək. Bir qismi dədir, yox. Bu, Təmim İbn-Əvzid-Dərinin rəvayətində olan Məsid Əccəldir, mağaradakı. Fə o mağaradaykən onlara görsənəyib, sahab elə. Sonra qeyb olub, qiyamət günü Allah da onu göndərəcək. Radikdə, yəni daha doğru rəy budur ki, həqiqətən mağarada olan şəxsdir. Çünki Məsid Əccəldir çox əzəmətli, böyük bir mahluk olaca neyə Allah tərəfindən göndəriləcək. Amma bu, doğulub insan tərəfindən. O, da var. Bu, buna görə də daha doğrusu ikinci rengi. Allah subhanətə alə bizi onun şərindən qorusun.